Хоч вокострель. Курсові довелося працювати вдень. Він затемна пробрався через дорогу, замаскувався на полі і діждавшись світанку під носом у загарбників, які проїжджали мимо, почав розкривати секрет мінного механізму. Ми довго з тривогою чекали, дуже боялися, що наш начальник штабу підірветься. Але він повернувся тріумфуючим. Приніс міну і одразу ж став пояснювати нам, у чому полягає секрет її механізму, як треба з нею поводитись. Під керівництвом курса наші бійці взялися до небезпечної роботи. Вони перетягли в ліс усі до одної міни, а потім почали встановлювати їх на основних шляхах просування противника. Старшим мінером був у нас Григорій Михайлович Юхновець, до війни працівник Барановицького обкому партії Білоруської РСР. Щоночі цей неповороткий на вигляд чоловік виходив із своїми людьми з лісу, а вдень то з одного, то з іншого боку чулися вибухи. Вони сповіщали партизанський штаб про результати сміливої роботи Григорія Михайловича та його друзів. Слід сказати, шум, зчинений мінерами, негативно вплинув на деяких бійців. У загоні дехто почав говорити, що ми діємо надто відчайдушно, треба, мовляв, бути обережнішими. Вибухи, які лунають один за одним, розлютять окупантів. А в потивлі великі сили ворога, вони можуть вдатися до прочісування лісу, і тоді ми загинемо. Командування вирішило відразу ж покласти край цим розмовам. Зібрав я загін, вишикував його біля штабу і сказав, що коли хтось прийшов у ліс відсидітись тут, його нерви не витримують шуму, хто хоче жити тихо, мирно, бджоли думає розводити, гриби й горіхи збирати, то він не в той ліс потрапив. Хай краще йде скоріше звідси. Йому робити в нас нічого. «Ну, хто бажає додому? Виходь!» Звісно, жоден не вийшов. Хіба міг хто-небудь зізнатися перед товаришами, що він боягуз? Але попередження повинно було вплинути. Хто слабший духом, мав узяти себе в руки. Я нагадав завдання, поставлені партією урядом перед народними месниками, і сказав, що шум з чинними мінерами тільки початок. Нас повинні чути далеко від спадщанського лісу і тримтітимуть от цього загарбники. У ті ж дні в лісі з'явилась якась невідома людина. Наші розвідники кілька разів чули її обережні кроки, тріск хмизу, бачили постать, що віддалік миготіла між деревами. Але схопити цю людину не могли. Вона зникала в лісовій гущавині, мов привид. Тоді ми вирішили... «Посадити в засідку кількох бійців, і незабаром вони затримали таємничого незнайомого, що внадився в ліс». На допиті в штабі він зізнався, його підіслали фашисти, щоб установити місце розташування нашого загону і його сили. Це був чоловік з путивля, але ніхто з нас не знав його раніше, непомітно жив. Наступного дня, 29 вересня, після розстрілу шпигуна, «Ми вперше вийшли з лісу для нападу на ворога. Не всі партизани мали гвинтівки, кулемет у нас був один, і той з учбового пункту – совіахіму, тож ніхто не міг з певністю сказати, чи придатний він для бою. Тому вирішили, поки не дістанемо зброї, діяти засідок невеличкими групами». Довідавшись, що загарбники розпочали заготівлю продуктів у сусідніх спутивлим селищах, ми вислали засідку в Сафронівку. Опівдні півдні в це село приїхала машина з ворожими заготівельниками. Партизани зустріли їх вогнем. Убити нікого не пощастило, тільки двох поранили. Але й цього було досить, щоб німці покинули машину і розбіглися. Незабаром з Путивля прибуло в Сафронівку кілька грозовиків із солдатами. Партизани на цей час уже відійшли в хащі. Шукати нас гітлерівці не наважились. Під'їхали до лісу і повернули назад. Більше місяця минуло, доки гітлерівці зробили першу серйозну спробу проникнути у спадщанський ліс і розгромити партизанів.